tabia za jumla katika dola la Ottoman Empire. Tukiangazia lugha, fasihi na kadhalika. Tuanze na lugha. Lugha rasmi ya dola hiyo ilikuwa ni Ottoman Turkish, lugha iliyoathiriwa sana na Kiajemi na Kiarabu. Kituruki cha Ottoman kilikuwa lugha ya kijeshi ambayo ilidumishwa tangu mwanzoni ni mfalume hadi miaka yake ya baadaye. Walakini dadi kubwa la haja zilikuepo ndani ya wilaza za Kati yao ni Kiboznia kiAlbania, kiYunani, kilatini na kiahudi kiHispania, lugha iliyotokana na Uhispania ya kale ili kushughulikia mambo ya kiserikali, ilikuwa ni lazima kutumia kituruki cha Ottoman. Kwa kuongezea, kulikuwa na lugha mbili za ziada zilizo na umuhimu mkubwa katika ufalme. Mmoja wapo ni lugha kiajemi, iliyozungumzwa na watu waliosoma sana, na kiarabu pia, ambayo ilitumika kwa sala za Kiislamu huku Arabia, Iraq. Kuwaiti na sehemu za Afrika ya Kaskazini. Usanifu Usanifu wa Ottoman uliasiriwa sana na usanifu wa wajemi na Bizantine bila kusaha ugiriki na kislamu. Wakati wa umri wa tulpi, harakati ya wa otamani ulaya magaribi ilisukumwa na boraki, rokoko na mitindo mingine ya mikoa hii. Walakini usanifu wa Ottoman ulijikita katika ujenzi wa misikiti, upangaji wa jiji na maisha kila siku ya jamii. Mfano ni msikito wa Suleiman uliopo Istanbul. Fasihi za Ottoman. Mito miwili mikubwa ndani ya fasihi ya Ottoman ilikuwa ni mashairi na Nazaria Na mashairi ulikuwa ni mtiririko mkubwa. Aina za analogia zilikuepo ndani ya fasihi maarufu za Kiturki kama vile mashairi ya Divan, mkusanyiko wa mashairi ambayo yaliwekwa kwenye muziki na kuimbwa wakati huo. Hadi karne ya 19, Nazaria ya Ottoman haikuwa imekuzwa kama mashairi ya ishara adivan. Prose alitarajiwa kuzingatia sheria za Nazaria utungo aina Nazaria nadharia iliyotokana na Kiarabu, kwa hivyo mtindo wa Ottoman haikuwa maarufu. Kwa sababu ya uhusiano wa kihistoria na Ufaransa, katika nusu ya pili ya karne ya 19, fasihi ya Ufaransa ilikuwa na ushawishi kamili juu ya fasihi ya Ottoman. Ushawishi wa mapenzi uhalisia na uwasili uwebuwa magaribi. Muziki. Muziki wasili wa Ottoman. Ulikuwa sehemu muhimu ya elimu ya wasomi wa Ottoman. Iliibuka haswa kutoka kwa kwa muziki wa Bizantine, muziki wa Kiamerika, muziki wa Kiarabu na muziki wa Uajemi Vyombo vylivotumika ni mchanganyikuwa Anatolia, Asia ya kati, mashariki ya kati, na baadaye vyombo vya magaribi kama vile piano na violin kwa sababu ya mga wawannyi kijiografia na kitamaduni kati ya mji mkuu na mikoa mingi na ufalme, mitindo miwili ya muziki wa Ottoman ilibuka, muziki wa asili wa Ottoman na muziki wa watu wa Otaman. Katika kila mkoa aina tofauti ya muziki wa kitamaduni ilitengenezwa. Mapambo, wakati wa dola ya Otaman, utamaduni wa miniacha ikawa maarufu, ambazo zilipigwa rangi kuonyesha vitabu au album. Waliasiliwa sana na sana ya wajemi na vitu vya mila bizantin ya na uchoraji. Vipengele vya sana vya wachina pia hujitokeza za ottoman. Mtindo mwingine wa mapambo ulikuwa ni muangaza wa ottoman. uliowakilishwa na fomu za mapambo zilizo katika hati zilizoonesho za wasimamizi wa koti au katika hati za sultan. Vipande hivi vilitengenezwa na mandishi ya kisram na kufungwa kwa kutumia mbinu wa kuipata karatasi mundo sawa na ule wa marumaru. Ufumaji wa zulia la Ottoman ulikuwa muhimu sana katika dola ya Ottoman. Walikuwa wamebeba ishara kidini na aina zingine za mapambo wa kupendeza. Gastronom Gastronomy ya Ottoman ilizingatia zaidi mji mkuu. Ilikamilishwa katika ikulu ya Imperia kwa kuleta vipishi bora katika mikoa tofauti ya ufalme kujaribu na kunda sahani tofauti. Kuanzia na majaribi ya utumbo katika Ikulu Mapishi ya lienia katika dola ya Ottoman kupitia hafra za Ramazani. Ushawishi wa gastronomia Ottoman hutoka kwa mchanganyi wa ishara za vyakula vya Ugiriki, Balkan, Kialmenia na Mashariki ya Kati. Michezo. Michezo maarufu katika dola ya Ottoman ilikuwa ni uwindaji, miereka kituruki, upigaji mishale, kuendesha farasi, kurusha mkuki na kuogelea. Katika karne ya ti vilabu vya michezo wa mpira wa miguu vilipendwa sana huko Konstantinople na michezo yao. Timukuu za mpira wa miguu kulingana na mpangilio wakati zilikuwa ni Beck Stars, gymiki Krabu, Gatasaray Sporty Club, Fena Bache Sporty Krabu na MKE Angragu. Utamaduni wa Otaman, Ottoman walichukua mila sanaa na taasisi za tamaduni katika maeneo yyoshinda, na kuongeza vipimo vipya kwao mila na tabia nyingi za kitamaduni kutoka kwa miliki zilizopita katika uwanja kama usanifu Gastronomi, muziki burudani na serikali zilipitishwa na waturuki wa Ottoman na kusababisha utambulisho mpya na tofauti wa kitamaduni wa Ottoman ndoa za kitamaduni pia zilicheza jukumu la kundo tamaduni wa wa Osman wa Ottoman tuangazie dini hasa Uislamu Ni kwamba watu wa Kituruki kabla karibu kabisa kuchukua islam. walifanya mafundisho ya Ushamani ambayo alikuwa na mila kushirikiana na ulimwengu wa Kirobo wale ambao walikuja kutoka kwa Seljukis na Ottoman polepole pole walisilimu na kuleta dini hiyo kwa Anatolia hiyo ilikuwa ni kuanzia karne ya 11 Uislamu ukawa dini rasmi ya ufarume baada ya ushindwa wa na ushindwa wa Kiarabu ya Mashariki ya Kati na afasi aju kabisa uislamu ilundwa na uharifa Masimamizwa kislamu waliitwa harifa Wa Ottoman, sultani kama muislamu mcha mungu kuwa na ofisi ya harifa O Christo na uyahudi Kulingana na dola ya Ottoman iliyotawaliwa na mfungo wa islamu Wa Kristo walihakikishua wa kama haki ya na kusifu Walakini walizua kuweka silaha farasi na mapungufu mengine na kislamu. Zamana zote katika jamii ya Otamani Mtama ulianzisha kwa Kristo wa Kusodoksi na wayahudi Neno Minyo Lilibanisha mfumo mba sheria za jamii topoti za kidini Ziliheshimiwa Mtama wa Kusodoksi alikokia marukuruku Anuai katika siasa na biashara Lakini alilazimika kulipa ushuru mkubwa kulikuwa islamu Kwa upande mwingine mtama kama huo ulianzishwa katika jamii ya Kiyahudi Ambayo ilikuwa chini ya mamlaka ya rabi au chifu wa Otamani Hayo ni ya mambo katika utamaduni wa Ottoman. Tukiangazi utamaduni, michezo, muziki, dini, kuanzia u -Islam na Ukristo Na hiyo ndio ya Ottoman Empire.